Arođu billahi min al-shaytan al-rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbi al-adamin Wa la'aqibatu li'l-muttakin Wa la'udwana illa ala al-zalimin Wa salatu wa salamu Ala ashrafil al-anbiya'i wal-mursale'in Nabiye na muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Thumma amma abad Draga moja ikuršta vana bratsho Počerismo Govoriti događajima na Udaybi nakon što su mušici odnosno nevjernici Mekke uvidjeli i shvatili da poslanik sallallahu taala alejhi i muslimani nisu došli sa namjerom da ratuju i da vode borbu I nakon što su uvidjeli odlučnost muslimana da te iste godine, šeste godine po Hidži, u mjesecu do obave umnu. Poslali su kod poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, svog posljednjeg izaslanika da pregovara sa muslimanima, odnosno s poslanikom Alehi Salatu, Osana. i da sa njima sklopi primirije i napiše ugovor. Ne bili ih na taj način odvratio od ulaska u Među? Pa su poslali jednog čovjeka čije je ime bilo Suhejl Ibn Amat. Kada je došao ovaj čovjek, Suhejl ibn Amr, kod Allahovog poslanika, alaih salatu čim ga je ugledao? Poslanik, alaih salatu wasalam, rekao je ashabima, svojim drugojima, kad sehule lakum min emriku, kaže, danas vam je stvar olakšana. Uljevajući samopouzdanje i optimizam. To jeste, danas će se desiti nešto što će biti u našu korist i u korist muslimana. Makar vam tako ne izgledamo. Nakon toga, ovaj čovjek Suhejl Ibnu Amr i Allahov poslanika su razgovarani i usaglasili se da napišu ugovor koji se sastojao od četiri najbitnije tačke. I dobro ih zapamtite, jer ćemo iz njih izvući određene mudrosti i korist. Koje su tačke kudejbijskog ugovora? Prva tačka glasi da se muslimani te godine, šeste godine pohidži, vrate u medijinu. I da ne obave umru. A da im se dozvoljava sljedeće godine, sedme godine pohinžiti. Da uđu u Meku. Da obave umruk I da u borave tri dan Bez oružja. A oni, Mekkelije, zauz vrat im nude sigurnost. I zašto Druga tačka ugovora obustavljanje neprijateljskog bjelovanja odnosno prestanak rata između Meke i Mediji na period od 10 godina na period od 10 godina dakle obustavljanje neprijateljskog bjelovanja između dvije strane treća tačka da svako plemen arabsko koje želi da uđe u Savez sa Muhammedom to može učiniti slobodno. I da svako pleme koje želi da uđe u Savez sa Kureyšijama to može učiniti slobodno. I neće im se to braniti. I ako uđu u Savez imaju ista prava i iste obaveze kao potpisnici ovog ugovora. I četvrta tačka Da se mekelijama, odnosno kurejšijama, vrati svaki čovjek koji prebegne u Medinu, makar bio musliman. A da se muslimanima, odnosno da se dakle kurejšijama vrati svaki čovjek koji dođe u Medinu, a da su muslimani dužni, odnosu da Kurešije neće vraćati ako neko prebegne iz Medine ume. Pa je Resul Sala Selema četiri tačke. I pozvao svog pisara. A to je bio Alija radi Allahu Teala pa je Alija radi Allahu Teala anhu došao. Pa je doša. pa piši Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, sam milostivog. Pa je napisao, bismillah, pa je. Pa su sprotivi Kaže, mi ne znamo ko je ar ko je milostiviv. To nam nije poznao. Kaže, piši kao što smo do sada pisali, bismi Kaže, u ime Allaha. Ili u tvoje ime, o Allah. Pa Resusa Salama naredio Ali da ihniše, bismillah, ar-Rahman, rahim I da napiše, bismi Allah u tvoje ime. Pa je on to uradio. Pa moj dad rekao, kaže, qada kaže, sa ovim se usaglašava Muhammed, Allaho poslani. Pa je Alija napisao, sa ovim se usaglašava Muhammed, Allaho poslani. Pa se ovaj suheb isprotivio. Kaže, da vjerujemo da si poslani, ne bi ti da uđeš u me. To ne može oprititi. Nego napiši, Sa ovim simu saglašava Muhammed, sin Abdullah. Pa mu je rekao, poslanji se selem, kaže, vallahi ibni la rasuluma. Va in Kaže, tako mi Allah, ja sam Allah, oposlanik, makjer me mi ulažu, goni. Ali pošto je stanik, ako jeste, kaže, o Alija, izbriši Allah, oposlanik, i stavi sin Abdullah. Pa je Alija odbio. kaže, ne mogu tu dan. Ne mogu svojom rukom izbrišati, Allah, oposlanik. Kaže, uradi to. Kaže, ne mogu izvrsaći. Pa resu sa svele i sam izvrsao. Allah vam poslani. Pa je Ali je napisao sina Bula. A zatim je napisao četiri tačke ugovora. Da se muslimani vrate, da je dozvoljno stapanje primirja sa plemenima, obustavu rata deset godina i da se odbjegli Mekelija vraća u Meku, a da se odbjegli Medilija... Ne vraća. U tom momentu kada je završeno potpisivanje ugovora dolazi jedan mladić odnosno sin ovog suhejda koji se zvao Ebuđendim u lancima primio islam iskušenje, primio islam i dolazi kod muslimana kaže o muslimani privati tebe jasa primio islam I tu sin njegov otac nevjeriksu, hej. Kaže mu Muhammede, ovo je prvi čovjek koji je da nam vraća. Para će reći su se neka nešto ga vrati. Kaže on da od primirja nema ništa. Potpisali ste tačku da ćete svakog odbojnog mekelju vratiti na zadužbe. A uzvikno ovaj Ebu Džendel, kaže O muslimani, zar me vratiti među mušljike, ja sam islam primio pa mu reće Allah poslije sve, kaže, strpi se o Ebu Džendel, kaže, uskoro ćete vidjeti vi umeti ono što vas raduje, kaže, potpisali smo ugovori, ne smijemo ga kršiti ne smijemo ga kršiti kaže, pa se vratio vratio se, sve je to posmatrao o Komar, Ibnul Hatta koji je vraćao zbog ovih trčaka je bio jako tužan Nije pio zadovoljno, jer je žudio da uđe u i da obavi tava. Pa je došao kod poslaniča, ali sada to je sam i rekao mu, kaže, Allah oposlaniča. Kaže, da si ti, Allah oposlaniča u istinu? Kaže, jesmo. Kaže, Allah oposlaniča. Kaže, jesmo mi na istini, a oni na laži? Kaže, jesmo. Kaže, Allah oposlaniča. Jesu li ovi mrti u džehennem, a naši u džennem? Kaže, jesmo. Kaže, zašto ponižavamo svoju vjeru? Zašto ne uđemo u Meku i uradimo ono zbog čega smo došli? Pa nek Allah presuniti među nasima. A mu kaže posanikara i salatu u sramu. Kaže Oomer, o, o sine Hatavu. Kaže ne želim da budem neposlušan svome gospodaru. Dakle Allah mu je narodio takvu radiku. Kaže ne želim da budem nepokoran svome gospodaru. Kaže Allah će me pomoći i neće me ostaviti. Kaže Omao poslaniče, znači Omer. Kaže zar nisi rekao da ćemo ući u Meku i Omojiti Tava? Kaže o sine Hataro, a dali li sam ti rekao da što vrati ove godine? Kaže nisi rekao. Kaže Omer, onde od njega? Nije zadovoljan odgovorom poslanika, ali i sato i sram. Ide kod koga? Kod Mubekla. Najbližeg čovjeka poslanika, ali i sato i sram. Kaže Oem Mubekla. Kaže da li je Muhammed i su Omao poslanik? Kaže jeste. Kaže da li smo bili istinu na nađi? Kaže jesmo. Kaže dali ćemo u munje u đavolje u gehenmu našu džennel kaže jes. Kaže zašto se ponižavam? Zašto ne uđemo po pa ahbanih presudi između nas i njih? Kaže o sin hatab. Kaže mu poslanik ne želi da bude neposlušan svom gospodaru. Kaže Allah će ga pomoći ne će ga ostaviti. Kaže pa zar nam bi obećao da ćemo ući u meka je moći ta. Kaže dali ti obećao ove godine? Kaže ne pa je ponovio u potpunosti iste riječi kao poslali kalizato iz radice. Apsolutno. Kaže Omar radijallahu ta'ala, kaže, dugo, dugo godina nakon ovoga sam se kajao zbog ovoga što sam uradio. Kaže i dan danas. Kaže, postim i dajem sadaku i pomažem siromašnak, ne bili mi Allah oprosio zbog ovoga što sam uradio. Bilo mu je žao. <gled> nakon braćo što je završeno potpisivanje ugovora i nakon ovog slučaja sa Omarom na Hudejbī, poslanik Ali sa ta as-salamu ustave među ashab. I kaže on muslimani: Zakonite kurbane koje ste doveli i obrijte glavu. I niko ga nije poslušao. Pa je ponovo rekao, o muslimani, zakonjite kurbane i obrijte glave, pa ga niko nije poslušao. Kaže, o muslimani, zakonite kurbane i obrijte glave, pa ga niko ne poslušao. Da li je ovo grijem? I zašto ashabi nisu poslušali poslanih ali nisu poslušali? Zato obraćo što su mislili da će Allah tebara kevoteana, objaviti ajete, ajete povodom ovog, ovog, ovog ugovora i da će Allah objaviti da je ovaj ugovor ništa i da će im Allah narjeti da uđu u Meku jer su to željeli. Dakle, čekali su posljednji trenutak da stvari postanu jasne, ne bili ušli u Meku jer su to htjeli i to su željeli i zatim su žudjeli. Pa je resno sveme ušao kod svoje žene upust, sveme tuža i požalio je se. Kaže, rekao sam i naredio tri puta, nisu me poslušali, kaže Allah abosanića. Kaže, ako želiš da te poslušaju, kaže, izađi. Među njih. I prvi zaklodnik urman svojom gruquom, kaže, obriji glavu, svi će te poslušati. I uradite što ste uradio. Jer oni očekuju šta? Očekuju da Allah je naredilo za kubeku. Kad je PSVM izašao, zaklao kurban i obrijao glavu. Kad je to uradio, Kaj, oni su svi zaklali svoje kurbane i jedni drugima počeli brijeti glave. Kaj, i toliko su bili tužni. Što nisu poslušali poslanika, ali i sad to je da su se zamalopu ubijali. Da su se zamalopu ubijali britvama. Što nisu poslušali poslanika, ali i sad je samo od prvoga puta. Nakon toga, dok su boravili na Budejbi, došla je jedna skupina žena vjernica izmek Mekke od mušnika a iza njih su bili njihovi muževi njihove familije tražići od, od poslanika da vrati te žene u Mekku, svojno ugovor pa je poslanika ali i se vam odvio i Allah u Kur'anu objavljuje ajete u kojima mu zabranjuje da vrati vjernice nevjernicima u Mekke pa su mu rekli o, Muhammad, da je ugovor Kaže u ugovoru stoji, da svači čovjek. I nismo navrženi. Pa su te vjernice ostale među muslimani. I ovdje se naređuju muslimanima koji su oželjeni nevjernicama, odnosno mušikiljama, da ih razmijaju. Pa su tako i učinili. Ove četiri tačke vraća u Dejbijskog ugovora koje su koristi za muslimani ili koje koristi možemo izvući iz ovih, iz ovih tačka. Prvo, politička korista. Politička korista. Samim braćom potpisivanja, ungovora i primjerja od stranje nedjednika u Mekin, šta to znači? To znači da su priznali muslimani. Priznali su medijsku državu. Priznali su silu koja se zove poslanik jashan. Dakle, potpisivanjem ugovora muslimani postaju priznati na Arabijskom poluotoku od svog najvećeg neprijatelja. Dakle, to je politička koristina. Zatim, muslimani potpisivanjem ovog ugovora dobivaju sigurnost od svog najvećeg i najvećeg neprijatelja. Da dakle, neće i napadati u naredniji 10 godine. Tako da muslimani koji su istrpljeni od rata, kao i nevjednici, dobijaju na sigurnosti da neće jedni druge napadati. Sada imaju više vremena da se posvete sebi svojim familijama i Allahove, Allahove nje. Također, otpisivanje ovoga ugovora daje mogućnost pripreme i plana Da oslobode veće. Da oslobode veće. Također, vjerska korista. S vjerske strane, nevjerici priznaju islam. Da islam postoji. I daje se s plemenima na arabijskom polotoku, ko želi da uđe u islam, da slobodno uđe. I ko želi da dođe u Medinu od arapskih plemena, da slobodno dođe i da pred poslovnikom Aleksanatu Sajmu, da je niko ga neće dirati. Također, ovaj ugovor daje muslimanima slobodno vrijeme da se posvijete damu, misionarstvu i širenju islama. I o tome će biti govor. Nakon ovog ugovora, poslanika Ali Sato i Salaam poziva najveće vladare do tada na svijetu u islamu. I broj muslimana se nakon ovog ugovora u mnogome povećao. I mnogo ljudi je privatilo islam. Na samom početku sedme godine po Hidži, istan je privatio Hali Dibnu elitku. Dakle, vojsko od as Jamar imun Asa, od najuglednijih ljudi Mekije. Šta mi razumijemo iz ovog ugovora? Jako bitno. Šta smo razumijeli? Prvo, razumjeli smo da je muslimanima dozvoljeno da sklapaju ugovore sa nevjernicima. Da je muslimanima dozvoljeno da sklapaju ugovore sa nevjernicima. Također Razumijemo Da je rat varka I da se u ratu koristi varka A u miru se koristi šta? Mudrost Koristi se šta? Mudrost Također braćo razumijemo Razumijevanje prioriteta Resul sallallahu alihi wasallam Je pristao na neke tačke ugovora Koje možda nisu U korist muslimana Da bi do miošta, da bi do bio ob što je dobro. Pa i resursno naseljeme ovdje vodio računa o kolektivnoj koristi, je? Ja, ali o pojedinačnom šteti. Takođe kaže uzvišeni Allah dželle veala asan tekrehu şeyen lek. Kaže neka nešto mrzite, ono je a ono je dobro po vas. Allah zna a vi, a vi ne znate. Takođe Da stvari braćo nekada nisu ni onakve kakve na prvi pogled izgledaju kao što se činilo kome Omer radiyallahu ta'ala anhu i mnoge druge koristi